очисник ран, володар і суддя, ключар палати царської, джерело життя і таке інше. Правдиво чинить той, хто сповняє Христову заповідь, творить доброчинство. Кожне добре діло – це правда, лихе – бісівська лож. Правда – це Божа премудрість, Мірилом правди вся суть виміряна, правда це вождь розуму. Добрий правитель добросудець, правда конечний свідок, чи достойний в світі цар царем може прибути, коли він з правдою благий, а без правди недостойний царити. Він тоді гірший найостаннішого бідака. Без правди золото й коштовності болото. Без правди володар чинно управляти не може. Лукавий навчати не може. Неправий правити. Зла утроба правди не з'являє. Добрий добре шанує, злий шанує злеє. Сторінка 294. Без правді добрим годі бути, А в правді живе Бог, в невправді біс, зрештою, правда – це сам Бог, і його божественне діло осяйне світлом правди. Тож земні боги, правителі, мають творити при цьому світилі. У війнах правда іде перед лицем усіх царів. Це світло небес, що отіняє рицарську голову, здається і сучасників Климовського – Ніхто, як він, не відважився кинути в обличчя царя-тирана таких гострих і проникливих слів. У третьому розділі про бадьорість говориться, що усе, що є небо, земля, світло, тьма, царство небесне, Пекло, гори, доли створено Богом. Бог поставив царів людям, щоб були як батьки з любими дітьми. Зі своїми підданими Це його божественне вельми важке Кожен цар і володар Що справдою Заради бадьорости Трудів, користі народної Хай віддасть все За всіх Богові І буде готовий На потребу воєнну і цивільну Що мається на увазі А те, що цар Має бути подібний Христові Його правду розуміти трудитися, бути бадьорим, неоспалим. Коли сум'яття хоче його підлеглих обняти, треба йому себе за всіх класти. Не жахатися, не боятися в бою стрільб, смертей, що довкола нього літають, бо смерть за церкву більша життя. Безперевно мислити, як цілими овець Христу Явити в день судний, Вночі як журавель Поміж сплячих не спати. Ремінісценція З Івана Максимовича. Всередині добро берегти, Дбати, Пасти народ свій. Цар має страждати Внутрішньо, Мати в утробі Печальні рани, Бути мучеником І приймати вінець Мученичий Уболівати за батьох, щоб не бути переможеним ворогом. Цар, воїн серця міцного, у бою грудей не має ховати, Готовий за церкву, і весь світ умерти, всі тяготи кладе на себе, носить тягар хресний без стогону. Труд під вар спеку має приймати, гіркоту за цукор, за мир труди прохолоди зневажати, а працю кладучи, щоб усі мирно жили, не сум'ятилися злими, ось похвальна добродійність. І завершує трактат друга книжиця про смирення найвищих. Хто сидить найвище, мусить бути смиренний заради Бога, тоді матиме благодать. Смиренний цар достойний бути і небесним царем, у чертозі. Отже, не бути надутий вітром марнославства. Розумна людина не може забувати, що вона черв'як, а все тінь дрібничка. Нагадаємо, що Петро І сам називав себе великим. Цар має смиряти волю, доручати себе тверезості, зневажати пагубно душевні роди, давати дорогу творцеві. Досить глянути на мертвого і там побачити себе ремінісценція Саковича. Смирення – добрий лікар на рани марнославства. Образ царський смирення, бо ним прикрасився Христос. Смирення возносить добродійність. Лише на крилах смирення можна вилетіти вгору. Кожна добродійність устрашає Бісів, а смирення як грім для них. Бог дивиться тільки на смиренних, адже і Христос прийшов на землю бідний, голодний, спраглий, голий. Треба відректися похвал і славних вивишень, світло золотих колісниць і золототканних одеж. Премудрий цар не має любити слави, хвали, Блискоти і многолюдних величань. Зазначимо, що все це вельми любив Петро І. Думки марнотні, розум має долати. Бо й немалі сходять у мале, А царі хоч і квітли, і володіли краями, Падають з престолу прямо до ями. У порох, бо життя марнотне. Сьогодні голова в короні, «А завтра вб'є тебе буря смертна, сьогодні гримить слава, а завтра смерть її навіки гасить, тоді деї царськість менеться». Я навмисне переказав докладно найвидатніші утопічні трактати в українській літературі Оріховського та Климовського, щоб читач мав змогу їх порівняти. Вони близькі між собою». Напрочу, так само, як близькі духовні республіки Вишинського та Сковороди, а водночас і різниця між ними не мала. Оріховський пише спокійне наставлення просвідченому монарху як зразковий підданий. Це повчання вчителя високородному учню, не звинувачуючи його і не засуджуючи а лишень викладаючи власні думки, за які знає, напевно, воніння від правителя не буде. Климовський викладав ті ж такі думки, але царю деспоту, тирану, творцю імперії зла, у який закон, ніби дійшло, куди повернеш туди й вийшло, царство дракону, як тоді говорили, де не тільки цар визначався сваволею і самодурством але й його сатрапи, не меншою мірою взяти хоча б Меншикова. Через це твір Климовського не просто гуманістичне напучення, творене на християнській основі, а й памфлет звинувачення. Адже образ ідеального монарха, змальований у творі утопічний, разюче суперечний до реального образу царя, якому цей трактат посилався. Недаремно дослідники вважають, зокрема, нудьга, що Климовський після подання трактату змушений був утікати в Запорозькі степи і там ховатися сучасна Кіровоградщина. Прожив він, щоправда, вельми довге життя. Ще одна спільна риса між посланнями Оріховського та Климовського. Вони писали їх чужоземним володарям України з уболівання за рідну землю. Перший це декларував, а другий мав у думці. Зрештою, з усіх українських мислителів, що міркували на тему монарха, тільки Сакович говорив про володаря України. Достосовуючи цей образ до ідеального, Отже, утопічної моделі, хоч про гетьманів писали немало і літописці, і поети, але зображально, часом з осудом, часом з похвалою чи аналізом діяльності, через що ми цих описів не розглядаємо, то не є пам'ятки утопічного державотворчого мислення. Однак цікавлять нас певною мірою реальні спроби, реформувати українське суспільство ті, які не вдалися, хоч до втілення в життя були близькі, а частково і втілилися, чи до втілення яких політичні діячі бралися, проте потерпіли поразку. Про це ми немало писали в попередніх есе, зокрема про гадяцькі пакти Івана Виговського, Острозьку комісію Петра Дорошенка, проекти визволення України Богдана Хмельницького, Петра Іваненка, Петрика, Івана Мазепи, Пилипа Орлика, реформи Павла Полуботка чи Кирила Розумовського, але картина була неповна, коли не згадаємо першого, хто ці проекти висунув ще в кінці XVI століття. Тоді вони звучали цілком утопічно і мали характер мисельної системи чи уявлення, а не чину. Йдеться про Йосипа Верещинського Постать, яку нам треба вивчати, а його твори донести до читача, бо вони залишаються ще малодоступні навіть спеціалістам. Найцікавіше те, що ідея козацької держави була висунута і обґрунтована не православним за конфесію, а римокатоликом. католиком Хто ж він був? Українець родом, можливо, із Баржа Шляхтич, батько його був підсуддя православний, сам Верещинський перейшов у Римокатолицизм, став священиком у холмі, і гуменом Бенедиктинського монастиря. З 1589 року київський біскуп, автор ряду політичних, полемічних, моралізаторських та поетичних творів. Саме він підхопив ідею Оріховського, до речі теж римокатолика, про рицарську школу в Україні-Росії, видавши в 1592 році книжку «Дорога певна до найшвидшого» і найнадійнішого осадження в руському краї пустельних земель рицарства королівсько-польського книжка вийшла в Кракові і оголошення про фундування рицарської школи для синів коронних в Україні подібно до Уставу мальтійських хрестоносців Краків, 1594 рік. Врещинський гаряче пропагував ідею християнської єдності з метою піднесення Святої Війни спільною рукою супроти турків і татар, яку пізніше обстоював і Лазар Баранович побутка. Вільно, 1594 рік. Голос на піднесення потужної війни проти турецького царя новий верещин, тобто фастів, 1595. 97 року, а особливо цікаві його проекти – Організації України в державне утворення. А також вказівка на особливе значення Києва. Спосіб осадження Нового Києва Краків 1598 рік тощо. Помер Верещинський 1598 чи 1599 року проєкт організації війська Запорозького на Задніпров'ї мислителю клав ще 1590 року, а остаточно опрацював 1596-го САС Оріховський-Врещенський політико-правої концепції державного устрою Україна-Польща-Київ 1993 рік сторінки 65-67. Отже, Йосип Верещенський, чи не перший на повний голос заговорив про утворення на основі козацьких полків окремих адміністративно-територіальних одиниць. Цей проект було впроваджено в життя вже в 17 столітті гетьманом Михайлом Дорошенком. Населення територіального полку з полковим містом і сільськогосподарською округою мало підпадати під юрисдикцію місцевих органів влади. Із запровадженням такого адміністративно-територіального поділу, який узаконював і гарантував стале надходження прибутків із території Задніпров'я, мілітарно орієнтований суспільний організм Старого Запорожжя мав отримати потужний імпульс для розвитку цивільних владних структур. Але найцікавіше у проєкті Врещинського виразно і чітко поставлена ідея козацької держави у формі князівства чи герцогства з підлеглістю королю, ідея, яка в 17 столітті стала основоположною для козацького державотворення, і саме за неї і змагалися гетьмани від Богдана Хмельницького до Киріла Розумовського.